פרק י"ט ויהי בימים ההם, ומלך אין בישראל, ויהי איש לוי, גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש, מבית לחם יהודה. ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים ארבעה חודשים, ויקום אישה.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 ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד ליבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו, ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו. ויאמר אבי הנערה אל האיש, הועל נא, ולין, וייטב ליבך. ויקום האיש ללכת, ויפצר בו חתנו, וישוב וילן שם. וישכם בבוקר, ביום החמישי, ללכת.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 לאוהליך. ולא אבה האיש ללון, ויקום וילך. ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ואימו צמד חמורים חבושים, ופילגשו עמו. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. ויאמר הנער אל אדוניו, לכנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי. אשר לא מבני ישראל הנה, ועברנו עד גבעה. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולמנו בגבעה וברמה. ויעברו וילכו, ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם.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 עד ירכתי הר אפרים, משם אנוכי. ואילך עד בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. וגם תבן, גם מספוא יש לחמורנו, וגם לחם ויין יש לי ולאמתיך, ולנער עם עבדיך. אין מחסור כל דבר. ויאמר האיש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עליי, רק ברחוב אל תלן. ויביאהו לביתו, ויבול לחמורים, וירחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. הם המיטיבים את לבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נשאבו את הבית, מתדפקים על הדלת. ויאמרו אל האיש, בעל הבית הזקן, לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך,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 ולא עבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפי לגשו, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה, ויתעללו בה, כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה כעלות השחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש, אשר אדוניה שם עד האור. ויקום אדוניה בבוקר,